де вона навдивовижив вправну шила на шватській машинці, він не озивався до дівчини жодним словом. Гамаранті ніби спав з плечей тягар, і враз сама не зрозумівши, чому вона знову стала думати про полковника Грінельда Маркеса. З тогою згадувати вечірні партії в шашки, і їй навіть захотілося побачити полковника в своїй спальні. Ауреліано Хосей не уявляв собі, як багато він втратив через свою помилкову тактику. Раз вночі, не грати далі роль байдужого, він знову прийшов до її кімнати. Одна камеранта відмовила йому з несхитною рішучістю і назавжди взяла двері спальні на засул. Через кілька місяців після повернення Ауреліано Хосе до будинку завітала, пишнотіла з ясминовим ароматом жінка, з хлопчиком років п'яти. Жінка заявила, що це син полковника Ауреліано Буендія, і вона хотіла, щоб бурсула охрестила його. Ніхто не взяв під сумнів походження цієї безіменної дитини. Хлопчик був достату такий, як і полковник у ті часи, коли його водили дивитися на лід. Жінка розповіла, що хлопчик народився з розплющеними очима і зверхньо поглядав на присутніх. Розповіла також, що їй лякає його манера пильно, не кліпаючи дивитися на речі. Викапаний батько, зауважила Урсула, бракує тільки одного, щоб від його погляду стільці рухались самі по собі. Хлопчика охрестили іменем Ауреліано і дали прізвище матері. За законом він не мав права носити батькове прізвище, доки останній не визнає його своєю дитиною. Хрещеним батьком був генерал Монкада. Амаранта настійливо просила, щоб дитину залишили їй на виховання, але мати не погодилась. Досі Урсула не знала про звичай посилати дівчат до спалень славетних вояків, як ото підпускають курей до породистих півнів. І тільки цього року впевнилася, що такий звичай існує. І ще дев'ятеро синів полковника Ауреліано Буендіа було приведено до її будинку для хрещення. Старшому з усіх Дивному, темноволосому хлопчику з зеленими очима, який нічим не був схожий на батькову рідню, минуло вже десять років. Приводили дітей різного віку, різної зовнішності, але завжди це були хлопчики, і всі вони мали такий самотній вигляд, що не виникало жодного сумніву, хто їхній батько. Зпоміж усіх Урсула запам'ятала лише двох. Один, надто великий, як на свій вік, хлопчисько перетворив на купу скалок, квіткові вази та кілька тарілок. Його руки ніби мали властивість трощити на друзки все, що до чого торкалися. Другий був білявий, з материними сіруватими синіми очима і довгим кучерявим, як у дівчинки волоссям. Він зайшов у будинок, мов, до себе додому, ніби тут і виріс. Підійшов прямо до скрині в урсуленій спальні і зажадав. Хочу за одну балерину. Гурсула аж перелякалася, розчинила скриню, порилася серед пошарпаних, запорушених речей часів Мельки Одеса і знайшла загорнуту в пару старих панчіх балерину. Її колись приніс П'єтро Креспі, і про неї давно забули. Не минулої 12 років, як усі сини, що їх полковник Ауреліано Боєндія розкидав по тих краях, куди його заводила війна, дістали ім'я Ауреліано і прізвище своїх матерів. Усього синів було 17. Перший час Урсула насипала їм повні кишені грошей, а Маранта намагалася залишити хлопчиків при собі. Але згодом стали обмежуватись якимсь подарунком і роллю хрещених матерів. «Ми виконуємо наш обов'язок, хрестячи їх», – казала Урсула, записуючи в особливу книжечку прізвище і адресу нової матері, дату і місце народження дитини. Бухгалтерія Ауреліано повинна бути в цілковитому порядку, бо ж йому доведеться вирішувати їхню долю, коли він повернеться. Якось за обідом, обговорюючи з генералом Монкадою ту бентежну плодючість, Урсула висловила бажання, щоб полковник Ауреліано Буендія все ж колись вернувся і зібрав усіх своїх синів під одним дахом. «Не турбуйтеся, кумо», – загадково відповів генерал Монкада. «Він повернеться швидше, ніж ви думаєте». Генерал Монкада знав, але не захотів розкривати за обідом те, що полковник Ауреліано Боендія уже прямує на батьківщину, щоб очолити найдовше, найрішучіше і найкривавіше повстання з усіх піднятих ним доти.